sendet ana ikosakon gainera oge urteko laurre bende ta batera osa aurkeztu edo muñoa izan lehi gauza bera ez du onartzen baino antarakoia sartu egin gera Ez du honartzen bainan Parakoia zartu egin gera <tos> Orduan unai aukestu beaze Iri txizait momentua Nola aukestu ez bakit eta hori da kontua unaikantuan baldin badabil guretzako da naikua bertzodan ere baldin bada laneko fundamentua Bueno, altxa, armeik eta asier. Bobakioa arraituek zagar adukala, eta zun asier zagar botei bat ingai dut eta aurku esketa biltan. Hau da, asierrek nahi dut eta aurku esketatu nahi dut, armeitik. Zagardotegi munduan Naide nola bai sartzea Ide handi di ez daukat Horregatik det rantzea Ez da errexea Sagarrugari batzea, zekomenida gertukoa edo, rantzidikan ekartzea. Zure ametsa bizitzan Akontxe ju eman asmoz Nola, gabi, nola askotan gabitzan Nik esan dago guztia orain Azpizu kontuan izan frantzitila saiek arrietan, hemen guadala esan. Noizbait izan du naizetan, ala jardun de begida. Kende pasoak austen mozkor pixkaten arira sagardo are goraino bete eta noizko erretira aizuelo alako majaderoak nola aguantatzen dira ba esten benik lanegin eta goza, gozatu kendia pia padako aldenbetsela osatu basua gora betetzen bada azpi beti gogoratu aurpegi ona jarri da, berro gehi eunoko bratu. eta aragiarekin ere zenbat kategori neri asko egidazdu bi alde tatikan ongi neri puntuan eta neri gutxi badago zenbait teori aizu denenzak berdina datak nola asmatzen da hori Aste zera nean beti paliatzen dezu mordua baina iritsi Zeriko zaizun, zuikasteko ordua. Txuleta jantzut zer horrek eta, sardua egin tragua, nagusionak behar du eta, tripa Erreta aspaldiko Azpaldiko lagunaria, Eta degua deixente darabatu delkar ikusi dabe. Eta aldak eta augari nabari pituzte euren artean. Deguna asko damakizu elkar ikusi dabe, Eta aldak eta asko nabari Nere etzat izan, da egokia aproposa Erokeritik ere badauka eta oso gutxi lotxa. Garai Garaibatian gaztia zana gaur dugu erdik karroza lene nuen usteko baina gizon duegin osa umetu nahi nute berri Pasarte asko ditut gogoan isiltzea obe klaro kompromisoan jarriko ba osalagunak gehiago berzo munduan ibili gera parrandan trago ta dan gehiago zena orain ikusteko dago Bain egun ziko Bain egin dendun Promesa Elitea Ata txapel Aundiba Izan zen gure Beste visita Unilago bat Dedu orain Roba besa bertxotan gehiago ez di hau ingo, gutxi jo ez de kerrexa. Naiztaz hartua egon daiteken berdin dago neretzako, Txomaiataz esan diguzu olako eta alako Baina zurekin enagoa dosta egin godizut planto Guelitera ez ginen eldu, baina nahi ez gendura. Eta da bai bastertu dendun, elitearen autera. Segundan ondo modatzen dinan, gureztendun nahi primera. Zartu derala, haitzen deu beti, baino erila ote Atzerko haue ergin kantatu eta Bilo rastetu tronera Altsa eta oierroain Anek kotxe hau zidio Eta oierrek Lokatzez beteta tagasoet nilabit utzu, Itzuli leion dukane kochea utzi dio zu eta oiherrrek gasolina gabe eta lokatsez bereta itzuli dio Eri kotxea gutzi, konfiantzaren tru. Kunetatik ateraz, saia kera antzu. Ia modu berdinen, gutzi zidazun zu. Nik alprombiak pixkat zikindu dizki. La la la la la la la la. Si kidu des Cristo. Urba itxi batartu, zenuen perteran. Lasayo ibilplean, obet aukeran. Ano la ikusi tanik palanfadeban benko kontatuiak zu berri bilizeran larai, larai laralai laralai berri bilizuera ale kontatuko de ingo dizut kasu mendin gora tabera nen bilen jotasu lokatz pixka batekin zenbat enbara zu oguntote ereno bat zertako daukazu tralai, laralai, la A CIDADE NO BRASIL Benzikindu utakoa garbitu egiten da. Larai, laralai, laralai garbitu egiten da. Esteresan Donostira Juanbearde Ez dago Esteresan Mutziko aldi dazu Aitan Mercedesan Jalai, laralai, laralai Aitan etorri 3 pasier Gaur afari guztia ikerrek bere alabazizketa pasatu du. Da naskatutza marronda dezausia. Ja naskatuta taurea ikertu bere alaban kontuz gentzukia. Herdiak okia patia pa antzen Potaje eta potinge guztiak prestatzen Mundun ez alabeste inio resistitzen Bateko txiezkata, si besteko izara. Baina lag zapureak nolako itara. Nitere kontu hori nahiko ruken laga. Baina hortako kalera, atera behar da. Goizeko zazpitako jartze homen da arbin Son ajerota guztin eskatxeak antari Bera entzun orduko ez aldan abari Zenbat kaso egiten dion Andreari. Zaretu zerata nienai zarritzen Umiaren latakin muzurrak dorritzen Aurra noizbait etxera alare zorritzen Andreetak izonak ez du esistitzen Gamarra berriakin, printzesaren eran Pirrizta porrotxekin, hor dabil Lenda biziko hortza, aste bukaeran eran Ala sagardua eran Beren sona jerua, porrotxen kaseta Lagunak berriz dauzta, mila errezeta Kontraezidak egin, amaitak klaseta Urru neiguale horri izango haizeta. Gono bueno, altsa, eta oier Oaiguan unai personal trainerra deu. Tartu oier aholku eskestoak unai engan Unai du personal trainer atea hasu gauko eta begira erdira hemen anya jenetza badago guzira nerrioak nola tan hotolatzen dira nerrioak nola tan dira Nire ibiltzen itzan Zubezela berdin, Zubezela berdin, Ontzako nervioak Enitun atxe egin, izan ziren Amaika alegin, ta urdurita sunazuk nola ekidin, kaferikanez hartu taldezuna egin. Kaferikanez hartu taldezuna egin. Ea txarrate labaragit aimeste badakit aimeste baño etzekolan dastakar e egiteke da ibilinaibaden ofizio ta fuerte rimarigar ezin bertxorikan bete Eta ondokuari, galetua daidekeen, eta ondokuari, galetua laiteke. Eta arzailu soltzan ikusita, gutxienez juntzaitez ternuaz jantzita. Gutxienez juntzaite ternuaz jantzita. Eropak importado Bizitzak baño bizitzak rudela Baneo enaro adoz Ezinda horrela Hobetu nahi detenez daukadan nivela Istuzioekin bete ondoko papela Berzotan egin aide, muñoak bezala. Berzotan egin aide, muñoak bezala. Aina jakin behar dezu hori zaia dela, hori zaia dela Bideonean zoaz jarraitu horrela Kontxolatzen jakiten hori da nirela Txalo gutxi jozgero gaurremen bezela Pentsatu entzulea ez jakina dela Pentsatu entzulea ez jakina dela Bueno, etorri hartaitetan, eh? Bak ibu, astenanean! errenterian xempela salik eta dudun hauek <tipa> eta bertako lan bat bederatzikoa osantzea da eta bueno, moine eskatuko jaunea izango da dina bertxo bederatzikoa eta gaia hausela Zagazaren bertxo saio batian, ofizio batean e, zuen izketa gaia postre izan Gloratzean zateotak. Batzapuntzan bestian, kurasonexean, eta bai, eta horiak jakiteri baldo zertan mukatu zen Arrandan izanuen gustori se baiten peskizan han eren gerizan erregeren gizan iaia elizan alako menizan baino bigarren parteik etzuen izan baino bigarren parte etzuen izan a ari naizela badakit orrela ama semea bertain jatorra dela ama semea bertain jatorra dela acha hoy eta chien Moroain, bina abonera osatu behar behituzte bat aderziai herrima emanazan. eta arnaitzek lehen edukio men dutezita hori xeda maitasuna horiek ikusita anegustora zen baina Arnaiz pixka bat etita musua eman naita ezin Hori mudearen kinka anek ikuko zion Giizarra horaren pintan horregatik joanzaio, Aio esan da korrika, Arnaizen amak arnaizi, Orduan aze erritan, Alkilaputa zekater, San Esteban Gohermika. Arnaitzen jantzia zuen Txak eta eeta korbata Txusen txusen plak plantxatuta Galtzako anka Ez kontzan gastatu zuen iru urteko soldata alataguztiz ezkontzan han iritsisten presaka bezperan paranda egin ta sekulako resaka apaisarekin izketan gisorak ba zuen lata mona hiloerire ere ondotikan kriston kaka igandebat arraitzenzat be egun oso tsagarata ikeretzan izantan alare egun alaia alere hauek ekartzen etzegon ahorren lanzaia aseran bai gogor planta itxura eta ezbaia Baina musuka astea ha, Zuten desiotan aian Ez etzan ez baina, ha, Bai ondorengo apaian Eta hoteletik antzuzen Egazkinean jauaian an ukele ta puntzen berrela eta arraia ezan esmerke atera hauenez -es kontza bidaia Jauaira egine dute Orduan ahue Biskita Arnaiz antxe egongo da Amaka baten jarita. Eta anek ondotikan Bronka botatak kritika Pasi atzera junai du Si ez da Biak eskutatik eldu Zeinen argazki politan Arnaizek txiringitoan la Rosa bat erosita eta anek ondotik an ezin errek ozun pipan tabuzte egin behar de egu, Hain, altxe hemen hiru hori dauzkat, horri bako itzian hitz bat, hitz bat, uletra, bueno, hitz e, bat da getzea. Eta, <gülüyor> <gülüyor> okua da hitz e, zure erritarraik, hernani arrek asmatzeko modu, despiuratu bat ez itzoi, baina hankiz, lasarte arrek ez asmatzeko modu. Ai, Hortun, eratu txiko ditut, lehenengo paferian jarri tada hona, eta er nari harrek haspatu harrek, zute haspatu dira Balte ius duen e voilà che Guean referreda diaren yonderi wird zuten Oierzuk entzun ibiltzen gera parrandan sarri edanda Eta segitun asmatuko zu niti simulun esan da Josebarekin bukatu genun bere igian parranda Porse mare ki buka tru venun beriria paranda. Allora. Ora <tispo> <tispo> poi ogni lasciate alle gasmatoen. Ciao la, la eh? <tispo> <tispo> <Chata>, passa. <tispo> hoy eres de su asma tu baña naizegongo penetan bepiza naiz ansa de atua ancha de atua benetan Aka bat eginde toin lengo ber charroretan I berea esta da hiría dago beraren lurretan, iría esta pería cargo su Tartza Buren megakun maizak certifan galera bodasik <tipas> zainten <tipas> <tipas> ez darhalf na, <risa> zuen guztia nola izan danoain itxusia orain nikarpia zalduko det paperean ikusia biesan aio balitu bentzata esango det guzia Bate ibarreko entrenadore eta aldun nagu ziak Bate ibarreko entrenadore eta aldun nagu ziak Buena, saldiaren ¿eh? txanda guai, fin dara? No, <risa> ez bat <risa> duak Buena, eta guain, ehan ikertan, eh? Bueno, iru nao lau nao bosna puntu arrizio zuen karri? Da, bueno, Aspaldiz emuz dabila sartze herria Espandeskuira kurri aspaldin berrian Atenaldian dela herri bat berrian Hemen denik mugitzen baitute Eta azte berri da dozber maniatetik. Beti bezala egurra goitik eta beti, baino behin oitu dinean ez dakitzergatik zaila gaitezen goror ez jarraitzea rati. Bertxotako ardira albiste honena, Baila sarte aldean da bizfadate el mar, eta desafioka ari dira dena, kan eri sortu nahi problema. Hau jakin zen unean zer pentsatu du, bai choko ederran badira la mundu bercho tan lasa jezin alda eririnun aupasa ta gupiz auten baiet txapeldu beneriña de zu ankaru zerita egin ditut alper-alperrikan eta ez din egon azortzen dut ekriban baina zurekin ez egin beharrikan zuk ere egin dezu bertxoetan banan Beno sendo dezagun gure arremana ezaltzen dun itasi dizimuruana Gaurera manbe hartu etxera niozama Garin parian dago epaile fineena Isilike gobea bere Horsodien I siltsia da karti amaita endredo Bain tantatu deni ontor edo toredo ta kubiratu saladio nesero Udua esin erta chochabuta barne burrukan hori hartu gabe handa giltag alduta azkeneko puntua gotan aidezuna ustokoa ote da nere dantzuna da ur beranduputako beharradu eguna geratutote da gure ohi hartzuna Etorri <tos> bai kuñoa burako eta Azokatik ateatea zinarro bat erretzea. Da kanpoan, hiru emdani harrak ikusi dituzu, bakoitzat, ligurugan esatian. Zure buru egadotu jozu, ze horosi, ote zute. Kanpo batea zinarro erretzea, eta ligurugan ekin ikusi dituzu, ze horosi, ote, ote. eta sunori nahiko lukena mantendu liburu bat du pesapean eta nere arreta gaien ez dakit baina duermeten ino jantzen du zan batizu eta jotatu den neurri aurrak horretin aurrak luartu bat du ida ko Hainz ezta bilazokan Haudi bilida parrandan Durango Zerbeza edan ta edan Baina badauka revista txobat Tadei garria zer revista ere ez baino la baka dago portala Gau pasa egin nabil Triste azokaren giran. Anela baka dago hor, talore batzuk segidan. Nikon formatu beharko gaurkoz, liburuaren diztiran atzo berriro ere parrandan, kalabaza eman txida. eta hoi errere hor hainbat liburu tarteko atxagata sarrirenak prontotenak erosteko baina hoi erreko itura asko ezta uka irakurtzeko eta seguruna erosiditu Amari opari zeko Eman dion Nik azokar guztiari Literatu estanean gelditu naiz adi-adi Atxaba asko atxe gindetni Eta ez alzait nabari eta palestinaz ezkera ari zede se batakako pari Bueno, ikusi detuen batzela denoi e, abertxo bat eman ditu dugu la sarte berna ili botuera bateko eta baina furutxatu behar detuen publikoari botuera eskanteko nautra guarentu joan erabiltu Concedido público a su voto, adelante con. Nos favorece, batzen Burabiroiz itxatik maiztako ottezako Egin lasa dena alde Arnaiztra batu eginda asko oso urdururi jarri darako Paosak berriz pertsoak ditu soidik seme alabentzako soidik seme alabentzako Arnaitzek sobran aizea ta oier ondo baizea, ta osak anka luzea. Gaur argi dago zein den urrezko, ta nortzuk duten bronzea, gaur galdu baino askoz maio Arnaiz egin ezkontzea Arnaiz egin ezkontzea Inoiz ez aigu ez oso Ona galzea han eserillo ari altzea nina jodet bakarko txapela bartzinari eskeintzea bartzinari eskeintzea gai jagatza ieai Lasatekoa dabea, Allah kasualizada daea. Dar tro anda ti, isan faineste, cha pel duro de cha pel rai. Len onen hak isan ere bai ta urren roa nede bai. Auei bost katuz, <tus> lehen egin ezkero raiziua, hau ezagutzen aldu hemen inior hau da bere lengusua hau da bere lengusua. eta horretxen azpian jardu naiz triston ostian beren ko txikian sekula ez te txapeli hori izan txede eta botoa ema mai penagatik bada ere penagatik bada ere. Jaueko komentzituta gero, baina botua hasota kontatu ditugu bitartean erraleko beltzola supertzeskolakoa lan arteko pertzuela beltzeskolagoi agurra eskatuko niugu BINCULANTIA BINCULANTIA eh. <risa> BINCULANTIA <risa> BINCULANTIA <tas> BINCULANTIA BINCULANTIA BINCULANTIA BINCULANTIA Nola ez ginean Ernan inzario Ixilikan eroteko Naizma barzinaren hortan gutxi falta erortzeko behatzi puntu eta gainera completo astelenian errenterian gehiago eta hobre josa jua waniru lau urte giranzen orduzterozti bibillire da umetik idiak mimatzen lasarte ester berriro ere behartxo tanpa herrimatzen ea berriro azten deran barizartera ea berri doaztzen denan bain izartzena harri batzen. Naizta urrutik elditu zaigun, Naizta urrutik gelditu zaigun, Ernania ni Naiko gustora gelditu gera eta pozik erretiran estetetegin lan gutxi naizta pizkabarrutzi laguntasuna hori da ea ere lanin egiten degun itzulerako partida Gea ere arnamin egiten den egun itsurako partida zuk u kuba tatera zaigu taumorea ugaldu egia esan er posigni joa naista presaka asaltu naista ehotikta orguio di inortxo ez gauden salgu Berdir maiteko zaituztegu gu gukira bazi edo gandu. Ira saioa ertena, kurioso edo hemen ibilik eratexente edo eta bostak orain egin da adedo lehen guzuak ingaltzeik enuen espero ¡Chisteta enredo de no pero pero! ¡Chisteta! Salló <risa> <risa> <Chisteta. risa> <Chisteta. risa> Onazi, Juan, curioso Edo Oche y mil ligueras de siente Edo Fagio e iterican enuen espero orain bai bear degula bozkatu adedo chisteda enredo denok pares gero giroa ainbero ibini eskero Amen ari liteke hostiralero Bemena ari 26. bila bat zinituzte eta Hernani Arreguerri beharzi Gora Horaino horrela sartea gara Garaile Eta, bueno, mi esker bertxogariei Bari darez du eronea tortea dati Eta, begoratu Uztarriak abaseiak Eh, Andua andu ingo gertxo eskoa engin opiko dela desafioa da sartea rekt gaueko amante Da, gauko aneo gehiago da, segura <gülüyor> es que,